Mikel Goyenetxe entzun dugu eta gurekin If Matxikote. Beraz, If Matxikote kampuratu zeituzte um, ustaritze bai zerrendatik Mikel Goyenetxeak errandauku badela urte pare bat etortzen zirela zerrendako bilkuretarat edo etortzen, etortzen zirenean ez duzula pertertzen, ez duzula zure iritzia emaiten ez bai den, denboran eta gero zure taldearen kontra agertzen zirela kontseiluan, nonbait gehien kontra zer diozu. Bole, nik um, erraiteko nola egine izan den, eta astarteko bilkurara, beraz, uh, diostu, uh, ba, asteko biltza garen ondutik, uh, omen uh, burinok agarrek uh, eskuratu zuen gutun bat, eta beraz, sigurri-zigun, uh, ki degustiei, hastelenean, ustut, eta, eta ergan ez, bat, gutun hori diacho zola, uh, nire diagirei buruz zegoela, beraz, eskatzen zen hor barnean uh, nik amporatzea. Ez zen izen petua, gutun hori, eta agaten zuen, ba, beraz, bilkura bat finkatu ozela ashtiaktean, eta bektara du uh, aitea zidan. Beraz, ashtiaktean uh, bildu dira hor uh, sekolako izan zentzen, eta behinzat kide gu ziako ginen, eta, um, eta beraz, horkeztu du gutun hori, eskatu diogu uh, ba, noren uh, gutuna zentzen, da hori ikua, holako elkarte batean ere ba, gutun bat uh, anonimoa, jasotzea eta kontua nakatzeko, konbukatzeko e, bilkura monotematikoa, eta gainera hori bozkatzea, hala, bere erantzuna izan da ikuseko duzu e, itzakzen arabera. Eta azkenan hori bozkatu ba, dute, bai, hori e, ba nire, nire kanporaketaren alde gienek, eta nahizta hori ba, ni atera eta ba beste lauak behintzatu ziluten bilkura, Beraz, hori esubur da, bai, logikara bat izan dela. Eta gero, hori, ba, gero bilkura e, gutun horretan leporatzen zaitan aberezeki irigintzari buruz lotua ba den, ez da zeharka gaiha, euskararen gaia atera den. Beraz, bai, bimilata hama azazpitik, zikartatu zen bimilata hama azazpian, ba, bimilata hama azazpi aurkeztu nuen izkuntza politiakarako delegazioari begira, bai, aurreko hori ba, bimilata hama lautik eraman, airamaten sejatu nintzen lan guztia, heli Ba, trabatzen ikusten nolako, nahiz eta azken nantzaiatzen nintzen programa aplikatzen, e, ainitzetan ba, kontrakko jarriak ikusten ziren, eta aski e, bohtitzak, izan hori ofisialtasunaren inguruan, eta ondutik beraz antolatu zen, babes elkeretaratzea ere hogeen ba, azpian, kasi ba, boikotarako mesuak e, zabaluzi den, eta hori bazile interes bat ba, konxailuak deitzea elkeretaratzea horretara, eta abak gero hori segitu dira udalekoren instalazioa ta, eta horren inguruan ean bestienun baiten instalatzen hartzenan ba izan diren batea jagera nikusti gure programarekin ala eski kontradireak direnak eta gero hori, ba, nimi suan alatu hain zin, beraz, jaskak justu eramaten zuen hori, uh, txeparere liseoaren aldeko kampaina, eta hor beraz, segag uh, duen, segagdiaren uh, xagardi, uh, ekin mena eta beraz, subkubosatu nuen, jaskak irurriun uh, mila euro behzituen ez, hori, ba, biztan lika euro bat uh, ikiten zuen ez, ba, zer gaitik ez, usteritze, zinez, eta zen uh, eta eskaldunen hizkuntza eskubiden uh, elburu zu, zuela, ba, 6 mila euro uh, ematea. Eta azkenan pshat uh, asiran uh, ziren txuak, eta pshat uh, gero pertsatu zen gutiago, baina eta eta apaka emaitea, eta azkenan bukatu zen bilzak batean un mila bosti un txolik, uh, mila bosti un eurren bat entzi zitzaiunan sehaskari. Zi, zi, zi, zi, eta beraz horren inguruan oak batean nuen, kontsiluan beraz, eta e, eta hori eta ondutik beraz uh, luzatu zen uh, uh, ankertz guzti hori non ausapetsakatu hon hartu biltzararen aktan beraz nire interbentzioren itsulpena uh, emaitea, a fhanjeshas frantzesienak ez uh, hemen da eta eta hortik grabiz tokizen itsulpen bateko itsulpenaren uh, proposamena uno gauzego uh, irantsuni gabe dagoena Eta, eta hori, eta diakin alare, Euskararriena aparte, ba beste gai handizekin, ibili e gira beste zerrendakide batzuekin, hiru ginen gutinaz ahu haidekitzen, mehar bate matiak bainan hori ideak askiak giditu gunak, eta beti gure programaren defentsan hori azpimagatu nahi dut, eta ibiliginen e programa behizartzen eta puntuz-puntu eta komparatu zer aldarkatzen genuen asieran eta zer egiten zen. Eta, eta beti ranik azkenan most entzitza igun e, diakin gabea gindela, ez gindela informatzean ez genekera zehktasari ginen, eta bax e, eta beraz, une bat ez gutun bat iratzea genuen e, ez gure itzak ez manipulatuak izaiteko eta hau behiz, klasha izan zen, e, oso burtiza izan zen, beti formaren inguruan egin genira zuzen eta bax, eta beraz Prezio eta heko eraguzio hori nolotik, normala iruditzen zain dintzat nio lakoan naiz. Ba, erabakitzea zergandakide eta programa defendatzen dudan ez ba, informazioa eskubide izaitea eta beraz, bilkuretan partartzea. Baina gehiago oarrak uh, uh, eta etengabean uh, botatzea gero biltzea parean uh, mespretsua beste dikaz eta irainak. Ba, ez, uh, neokun nuen publikoakia diraztean nire posturak eta, eta boskatzean nire kontzientzaren arabera hor intzzin zio, zioten zion uh, Mikegin etxeek adibidez uh, eztabaida balaik kontseilura teldu egintzen intzin gaibat, adibidez Ez barema zen zuri iritzia uretzean uretzen ari ez barema zen zuri iritzia pasatzen bozkan Orduan uh, da ezzin nula onartzen eta uh, eta taldearen erabaki bat ezzin nula seitzen hola zer dio zugi buruz. Bo, diakin da gure ezeren da uh, anitza izan zela hastapenetik, eta anitza hori uh, beraz hoz uh, zen alarekatu genuen kampaina guzian, eta baitarik kritikatu genuen aurreko uh, agintaldean lez batzak uh, uh, lehenkoa uzapezak eramaten zuen uh, politika egiteko modua eta, eta betidanik uh, erriabizi da dinek ere e, pixat, uh, ma, trufa ere botzatzen zuen ikusten zularik batean denek hau batez den dena bozkatzen zelarik. Eta beti alagikatua izan da, eta betar ez bedek erola eraman du. Zerranda buruak bosa eramaten du aldearena, baina gero beste autitxeak eskubi da dute beti egin iritzia para zaraztea. Kontsailuan. Kontsailuan. Eta, eta gubentzat hola ebili gira aztapenetik. Gero geada aztabairak izan ditugula. Nen nik ez diot, ino hori isekolan e, ba, bere diagera kritikatu eta bozkatzeko manera bat inpozatu. Aldiz, haiek bai eta sieratik beraz, sieratu ziren, Ba, al, bozka alternatibo horiek uh, ba, isi erazten, diak inaztelare ez, ez dugu lartseku lan deus kontra bozkatu, nahiz, bo, kontra izan, eta beti formagatik abstentziora bota izan dugu uh, gehenetan, beraz, uh, argumentazioarekin, uh, uh, argumentazioa beraz, uh, erganik. Beraz, haiek, uh, aie, hemen hori, ba, izan nahi dute azkenan, nik da nahi dute lagauzak inpozatu, ni naiz bat, eta ez naiz bakarra izan, gineraz, eta adibidez azken, uh, irikintza planan, 2 ginean abstainitu, talde, gehengu uste hitze bairan taletik, eta, eta ez dugu, inoiz, ezer, ino hori uh, enpozatu, okerena, zenta, eta hori da okerrenaz, eta eta engabean hori atalatzen dute, egirera intoleranteak, Benan, izkuntzarekin bezala, guk ez diogu ezak inpozatzen, posatzen bako txak ezin zen duena guri inpozatzen digute frantzis ez minintzatzea eta guri inpozatzen hain digute uh, ba, etxetxoan edidua, eguztetze uh, ba, etxetikiz dioztea uh, ba, segitza eta horren alde bozkatzea, ba ez nik, nik horrekin izin dut, izin dut egin. Erreiten dutenean, Eriko Etxe batean lan egitea ez dela, elkarte batean lan egitea bezala, legidea segitu behar dela eta hori zuletzatzer da? Kontsintia bat dut elkarte bat eta administratioa ez dela berdina, e, aldiz e, ba, ardur adun politikoa belima zira e, baituzu alare e, proiektu batzuk eta horiek antzinerat eraman eman maretu hauteskunde batzutara belima zua segitasnu batekin, e, programa batekin, ba, programa hori behintzat sehatu bazira plantan ematen. Hor ikusten dugu azkenan ararloguietan gun kontraerganak bat direla. Adu ezrigintzen arigira dentsitatea behar dela bultzatu egi zentroan saihesteko ba, gure basu muak eta elaboraantza muak jatea ba, eta desagertzea eta azkenan, azkenean,gitzen ba, dugu akuntzaren punta-puntan arraguntzeko muanan haeka etxo behatzi itxetxo egiten, hainbat proiektu bat dira ola, herrian bertan intenssifikazioara aipatzen da bene bai, blokeak egiten dira etxe utxak, hain fea etxe akxolik eta ez da salte eta ekartzen eta inguruan beti bai dira etxe etxoak ere iraikitzen nik bera ez dut, hori, e, ba ez da ez doa gure programarekin eta, eta bat dugu erantzukizuna horrekin, beraz egia da, naiz dute erremu privatuak dira erarrik promotoreak ere privatuak dira, beraz egiten alduten nahi dutena bela ez nahi eta nik argi da, em, beste politikari batzuk eran dute Uh, intutuzuak baitutuzte armak eta zu bolontate politikoa bali mahuzu jartzen zira eta mitzatzen zira promotorarekin bedak so-sa-sholik egina edu beraz zu garratamadiozu etxeak ora egin horreaz hola egiten dituzuz or, eta alari da gubizia egia horre eta orteetako ahiak behin uh, egin gauza saldu eta dira ba, ba nikuste ez da ala zure ez bada hage eman uh, txar-tsarrik beraz uh, zure argdura politikoa agtu baga da eta hori da nikuste eman egiten dena, ibidez uh, itzulpenarena, ba, nola onartu harttu eta ez joan estatuaren kontra, ba, gure hizkuntza eskubideen e, inguruan, nola ageta uh, bat geran mendean, ez onna zen sinpliki norgo bateite harttzean mi da bostehunun euroren truke, bateteko itzulpena zaiteko eta justuki ba, oppuliokoek eta eta ule, eskola tzen duten besteak ere bai, e ba bateko itzulpena zaitea. Nok egan dezake hori elegazkanpokoa dela eta hori izaten ba badu sezitasuna du. Bala maila batean administrazioak bera instituzioak egiten eiten aldoena, baina, politiko gisa, ala ere zu, ugu nago, jota zure postura, kohorente izan nik, ba, haugetik, haute ezti izan aintzin eta haute ezti zaharirarik, uh, bai, lobedean, uh, atxekiz.